En Jaume i la Monjatera Màgica Hi havia una vegada un nen anomenat Jaume que vivia sol amb la seva mare en una cabana d'un bosc sense pare perquè feia temps que havia mort. Per poder viure havien d'aconseguir diners i treballar molt però cada cop era més difícil. Així que la mare va decidir enviar en Jaume a la ciutat per intentar vendre l'única vaca que tenien. El nen va iniciar el seu recorregut. Primer va arribar a l'animal, li va donar aigua i el va posar en marxa. Però a metat de camí es va trobar amb un home que li va oferir i fer un canvi. Noi, què et sembla si et dono monguetes màgiques i meravelloses a canvi de la teva vaca? Et promets que et donarà molt bona sort. En Jaume va acceptar el canvi. Va pensar que seria una bona idea, va tornar a casa seva tot content i li va explicar a la seva mare el tracte que havia fet. Però ella va quedar molt disgustada, no li va agradar, va agafar les monguetes, les va llençar per la finestra i va començar a plorar perquè no sabia què farien ara. L'endemà en Jaume es va despertar i al mirar per la finestra va tenir una gran sorpresa. Les mongetes shavien crescut durant la nit i s'havien fet branques enormes que arribaven molt amunt. Ràpidament va començar a enfilar-se per la planta i pujant i pujant va arribar a un país desconegut entre els núvols. Va veure un castell, es va apropar i va entrar. Allà hi havia un gegant malvat a qui li agradava menjar nens i una gallina que posava ous, però diferents de la resta, perquè cada dia posava un ou d'or. En veure en Jaume va esperar que els gans s'adormiss. Va agafar la gallina, va fugir corrents fins la mongetera i va baixar fins arribar a terra, a la seva cabana. Li va donar la gallina a la seva mare, que es va Queda molt sorpresa i contenta, perquè així cada dia aconseguirien un nou d'or. A Cada dia venia un loup d'or que posava la gallina, però un dia va morir de vella. Llavors, en Jaume va decidir tornar a pujar per la mongetera. Va anar cap al castell, es va amagar darrere d'una cortina i va veure que... L'amo del castell, el gegant, comptava en unes d'or que traia d'una bossa de cuir. El Jaume va esperar que el gegant s'adormís. Va entrar, va agafar el sac d'or i va començar a córrer al cap a la mongetera per baixar fins a la seva cabana. D'aquesta manera, mare i fill van tenir diners per viure molt de temps, però va arribar un dia que aquesta bossa de cuir plena de diners es va buidar completament i llavors en Jaume va decidir pujar per tercera vegada per la planta. Un cop va arribar al castell, va veure que el gegant tenia una caixeta que cada cop que aixecava la tapa deixava caure una moneda d'or. Va esperar i quan el gegant va sortir de l'habitació deixant la caixeta en Jaume va aprofitar per agafar-la i guardar-se-la. A més a més, com que havia vist una arpa que tocava música molt delicada sense que ningú la fes sanar i que feia que el gegant es quedés adormit va aprofitar per també endur-se-la. Va córrer amb l'arpa, però com estava encantada tan aviat com va posar-se a córrer, aquesta va començar a cridar. Amo, senyor meu, desperti, que m'estan robant! El gegant va despertar i va sentir els crits de fora del castell. Amo, senyor meu, desperti, que m'estan robant! I veient el que s'excia, va sortir corrents a perseguir el lladre i llavors va cridar. Així que ets tu, lladregot! «Vin aquí, que et menjaré! Torna'm tot el que m'has robat!» En Jaume sentia que cada cop el gegant s'acostava més i més amb les seves passes enormes. El noi va veure la mongetera, va baixar ràpidament i es va sentir fora de perill. Però ben aviat va observar com el gegant estava disposat a baixar darrere seu. Llavors en Jaume va cridar a la seva mare. Mara, mare, porta'm la destral! I la mare, veint que el geant s'acostava, ràpidament va fer cas. li va portar la destral i amb el que, en Jaume, va tallar la mongetera. De seguida el geant va caure a terra. «Pam!» De despertar del cop va veure en Jaume i la seva mare preocupats perquè ho havien fet. Ells van explicar al gegant que tot ho havien fet perquè ja no sabien com ser feliços i aconseguir prou diners per mantenir tot el que tenien com abans de morir el pare. El gegant, que se sentia molt sol, es va entendre i va decidir compartir amb ells el que li quedava en aquell nou país, la caixeta màgica però a canvi havien d'esforçar-se i continuar treballant dia a dia. Així tots van ser feliços com anir-sos, i compte comptat ja s'ha acabat. Si vols més, t'has d'esforçar i posar-te a imaginar. Sort veure'ls com gaudiràs.